Tal bona nit, benvinguts, benvingudes al cocktail country formatiu. Avui hem pogut escoltar que t'inici amb música reggae de Tuts and the Might, els voliem escoltar tota la cançó que volia la pena. I avui us parlo jo en Pere, que per Sant Juliò que va intrin la Roser, que està una mica malalta i no vindrà, però tenim en Francesc, que tal bona nit. Hola, com I avui també en Jamal igual que la setmana passada. I podríem començar amb el temmicro, ara, ara bé, ara sentim doncs deia que tenim el tema més calent, és el tema de Palestina. Eh, tenim un enregistrament de la concentració que es va fer aquest dissabte a Manlleu, a la plaça Fra Bernadí, a les 4 de la tarda, i que tu ja m'hi i vam poder contactar amb tu. Un que... problema, ara. Sí, sí, sí, el teu no. Falla una mica ara. Ara, ara, aquí. ara el sento. Doncs bé, dèiem que tenim preparada un enregistrament d'aquesta manifestació. Escoltem si... Uh, si us sembla, del tros aquest que vam poder enregistrar del, del, del discurs que es va fer, que es va llegir a un manifest allà, i que era més de 400 persones uh, vas dir? Sí, igual ja. sí, sí. potser entre entre 250 fins 354, ah, no tant, exagirem una mica. Doncs, ah. eh, i, I allà es va llegir un manifest, oi que sí que vam sentir-lo? Sí, et... sí, sí, sí, han llegit el manifest, però no tinc aquí. Eh? Jo... Doncs escoltem-lo, aviam el tros que tenim, que tenim gravat un tros, ah. escoltem aquest tros que vam enregistrar, de, repeteixo, la concentració d'aquest dissabte a la tarda a la plaça Fra Bernadí de Manlleu. Prou complicitat en la massacre del poble palestí que el govern espanyol al el comer de armas an al estado israelí que el gobierno de la dignidad suspendi el sacor comercial a Israel son aquí son aquí por la vida del pueblo palestino por la dignidad del pueblo palestino por la libertad del pueblo palestino Visca la paz calama Visca pale Palestina lliure! Visca Palestina lliure! Visca Palestina lliure! Avais a Felicín, Doncs sí, aquesta, aquesta era una part d'un fragment del que es va llegir allà i, i dels crits de Visca Palestina lliure. La gent estava força indignada, Jamal. Sí, sí, molt. <coughs> ser l estava ser l'últim dia de, de bombardesos, però... Eh... Uh, no crec que és uh, separat les bombes, però uh, dir el, el dolor encara encara perquè nosal encara en enviem. Ara Mateu després la, la, la d'aquesta de, aturada de bombatgexos de, de, de, bueno, de, de bombess doncs, hi ja han tret quasi 100 cadàvers eh, i fotos que és molt. <coughs> Molt crual és que vaig veure jo personalment ahí i en Senia com canaies petits, a casa seva un terrat la casa sota canaies i dones. el discurs fa gràcies el discurs d'aquest eh, el cap de terrorista de Olmert deia que, que les cronuzades no van matar ni un nen petit ni civils, va matar tots són de de resistència. Eh, no, no bueno. es veu clarament. No? <ríe> no. és com una aça, bueno, amb la ràbia i, i, i mica com... de cinisme dient això sí. I, i es veu que, que fins i tot explicava bueno, històries que eh, explicava un que va escapar d'una d'aquests escenes que va viure que va matar seva dona, seu pare seva mare, seus cosins seva tieta i deia que eh, hi havia uns que estaven ferits, eh? Es connectem reba ni resistència estava a casa, ferits i venen altres eh, militars i les desparen a Sant Fredes. Així, eh? ell va veure aquest senyor, Que noi, noi, de 26 anys, així s'ha I diu i, i més més van trobar una nena do, dos, no sé, una nena no sé quante potxe, no anjo, deu dos dies sangrant i sort que són periodistes que han anat a, a entrar a aquesta casa que estava ferida i passava dos dies amb, que tenia aigua ja Vol dir, sort amb aquesta aigua doncs podia viure fins bueno, a dos dies van arriba i l'altre que diu que l, l, l, els militars no en deixaven entrar, deixaven entrar les eh, ambulàncies i la cor rosa perquè hi diu molts que estaven ferits podien salvar-se si, si, si ha vingut abans, si han deixat entrar la, la crua rosa. Sí, penso que ha estat una massacre amb una crueltat extrema total. <coughs> dir, crims, crims de guerra, estan parlant estan parlant d'armes prohibides, d'execucions de, de, de, de, de, de 200 o 300 nens... Qua-cents eh, estan parlant de 400 o 500 eh? estan parlant de quasi més, més de la meitat més de la mititat són nens canalla, eh, petits i, i dones. Mm. Què vol dir això? Hi ha un analista al Jazeera Jazira fa gràcies i diu, i diu que això eh, Això vol dir l'estat desionsionista eh, com és il·legal doncs, té por del futur perquè potser mata la canalala maten les dones perquè apareixen els nens i per això la eh, seva ràbia és això, volia liquidar la... però això va començar a fer, va començar, sols és 48, eh? em diria 5, sí, 259 morts, va fer igual, va matar aquest grup terrorista Igon Irgon, és la base del govern sionista ara, doncs va matar 259, diria 5, sí. és un poble costat de, de Jerusalem. I estan parlant de 48, no hi havia excusa de Hamas ni Cuet, ni res. No hi havia excusa. <ríe> no, per això dic que el sionista no, no necessita, el busca, i el Sabara 3.000 morts a Beirut, també, a poc no hi havia ni jamás, fins 87, i més més eh, sortien la, la resistència, deien que, al eh, contrari, la derrota del govern ha demostrat a Gaza, Eh, i diu la residència ha guanyat perquè si ells van van, van servir la meitat que deia la Jazira eh, no la meitat de seva força aèria, vol dir d'avions i tot això 2.500 eh, bombardejos sí, 2.500 d'avions vol dir la meitat de la força d'avions sobre gasa Poser parlant un, sobre un estat que té antialvià. Mm. <ríe> vol dir amb resistència que tenen l'única que ets missis que artesanal que no fan una mica fan per però no és una cosa que, que poden fer. I tot això en casa no són una muntanya, to tot clar, vol dir tot eh, baixos, tot pla, no poden ni treure ni, ni, ni rescatar, aquest, eh, que està amant mans de, de Hamas i de la resistència aquest eh, militar sionista que està va mm. un any que han, han detingut, han segrestat algun militar no, no, no. aquesta l'última no uh -huh. va morir sí que deia que un de i diu, mentira, que, dèiem, que i diu, el mínim i diu, el mínim nosaltres 300 ferit entre morts i ferits que és, que vam, és un de resistència va sortir i diu, nosaltres tenim un deia perquè no hi havia Hamas, bueno, la resistència hi havia en Hamà i hi dinlàmica, hi ha es diu Nasser, un altre, un altre grup. Bueno, mm -hmm. cada un té mm Hamà -hmm. i sí, la majoria són Hamà, perquè ten diuenuen no sé exactament, però diuen potser vint eh, homes tenen eh, mm -hmm. dividides en grups et mm -hmm. i altres tenen potser 10.000 no sé. Què. Però diu nosaltres qui vam, que vam morir digues, perquè a la mateixa hora, quan feia discurs ei mateix directan Jesira mirava eh discurs de, de, de Dolmer deia que ja, ja podem par parar i tot això perquè ben eh, bueno que es mentís que deia. Doncs el, el moment que parlava i diu ja, l'objectiu ja està ja està assolit, assolit sí, i diu que tot la base de, de, de, dels missils ja està tot destruït i el mateix quan parlava caien tres, no sé, quasi deu o més sobre ells, demostra que és mentida. És clar, és clar. Sí, sí. Es, es demostra en directe. Sí, sí, directe, deia. I a vegades, era un analista i diu, vol dir, la de contradicció. I per això, Hamas ha dit que, la resistència en general, deien que en una setmana tenen dret, eh, bueno, una setmana, la banda de, de marxar eh, les tropes. Les tropes, tropes d'ocupació. Sí, d'ocupació, que marxin en una setmana al màxim i, i sí, sí, ahir deia que sí sí marcem. Pues sí sí, se i però eh, la, les la en general quan parlen, els s'han llistat tot això. Mm, no estan parlant d'un estat, bueno, és es que no és ètic es que no ni moral vol dir no, no fien de res uh -huh. poden tirar, tornen a bobederar eh, matar no sé, 100 persones canalla de dones, sí, sí, és es que hi ha un de resistència dintre Ah, està, També una, una cosa que m'ha sorprès és quan eh, s'ha vist un parell de, de cops eh, bueno, imatges de dones doncs, fugint amb la canalla i, i les han, li han posat el micro i el primer que han dit és eh, demanem eh, que ens ajudi la comunitat, eh, els països àrabs eh, tant de bons puguin ajudar i no en cap moment diuen Europa, ni Occident, ni res. Sempre la crida era directament als països àrabs que ja no confien que Europa faci res. No, això sí. O tenen clar ells que Europa no farà mai res. És de Hamas el president de del ministre legal de Palestina, Ismail Aníez de Hamas. Sí, ha de ahir va fer un discurs que gràcies a tot el poble, als pobles europeus que ha sortit per manifestar mm. i tot això, vol dir... Aquest, vol dir però que les dones del carrer que fugien, no, el sí, primer que deien era, clau no, no, no. demanem... És que ell diu que la mentalitat, tot nosaltres, però ara dius que l'hobby jueu és fort a Europa, mm. vol dir, i els governs... Sn poc perquè reconeixen amb aquesta ocupació i no ara fa 60 anys, vol dir no està parant d'un mes, d'un any dos i us bueno, val encara podem sí escolta si us plau però veiem que mm, si, si es ques per denunciar que estàs fent, mm. fan veto als Estats Units, mm. Com entrar una dona veiem que seva família tots enterrat i els Estats Units fa veto per, per dir que és criminals per dir és que no res, ni casti-lo és per dir mm. tu és que. És que no, ni uh -huh. Clar, és una desconfiança total sí. Desconfiem molt És evident, però fa masses anys que es permeten Aquestes es que... matances uh -huh. <ríe> so, No estàs parlant de, de 48 no, ara. Tinc aquí Les últimes informacions que han sortit A Vilaweb Aquesta tarda, estan datades a les 5 De la tarda, 5.14 Diu La retirada israeliana Permet fer els primers balanços De la devastació a Gaza la reparació de les infraestructures pot costar més de 1.200 milions d'euros. L'ofensiva ha deixat 1.300 morts i més de 5.000 ferits. Aquest és el balanç provisional que publica Vilaweb. Ahir mateix, això, ahir mateix doncs, quan és quasi 95-100 de, de morts, directe, ja, exacte, directe amb un, un noi que que, que plorava perquè va, va deia que sí, que és, és, és su germà. Uh -huh. I l'altre li diu, sí, que és el meu pa, sou pare. I s'hi ha un, una dona, que és de, és, és, és de pagès, i diu, venen, doncs eh, arrasen tots. I diu, hasta l'oliva, i diu, no, no deixen. I diu, però què té rebre per l'arbre? que vol dir? La ràbia és, és netejar, ni que ells. No, uh -huh. Ni escurge, ni és que sí. volen, volen netejar. Que? só la és la, és la paraula. La mentalitat, la mentalitat això. Ll neteja la, com diu la Bíblia, es neteja te la, la, la, la terra, la, la, la, la, la, la terra Tot. i, i crea sobre ells colons, doncs, eh, després diu sta d'Israel, per nom d'Israel, bé, la revolució, una cosa de, de la Torah, ja no sé que però et nom nosaltes per s'ho, "Jo no reconec que m'ocupa casa meva" i després davan Pau. No, Surt de casa, després parlem de pau però des d'allà, fiques fora allò refugiat i tu allà i la gent allà veus cap de refugiat no tenen ni aigua, tot malament i veus colons allà, centaments, sent piscines i tot això això és uh -huh. injust Viloweb de... diu 4.000 cases totalment destrossades no pas menys de 20.000 cases amb greus desperfectes. Dezenes de milers de palestins sense sostre. Mig milió de palestins sense aigua potable. És el llum, també. Sí, és una... uh -huh. Això és notícia també és llegit, deia. Avui ha començat a Kuwait una cimera per determinar quins ajuts econòmics han de portar els països àrabs per reconstruir Gaza. Sí. Durant la conferència inaugural, l'amir Kuwaitià, Sabat Al-Ahmad, ha dit que els responsables israelians haurien de ser castigats per la comunitat internacional arran de la violació de drets humans patida pels ciutadans de Gaza. <coughs> això es bueno, diu des de Kuwaiti. per nosaltres eh, el poble àrabs i palestins ni, ni no reconeixem aquesta xamera de governs àrabs, són hipòcrites igual. Mm perquè un surt un de, de, de, de de Gaza un palestí ideya eh uh -huh. nosaltres no som, no som una, una residència una, necessitem aigua, eh, som som poble d'unitat. Nos necessitem, necessitem una política clara. Uh -huh. que necessitem, no aigua. Perquè àrabs doncs, a, a, a Gaza en una setmana poden reconeixer i portar tot mou i cases, o eh, de petroli Mira, la Arábia Saudita de, Saudi de dir, mil, mil milions de dòlars, mil milions dòlars la donarà. L'altra de Qatar 250 mil, milions mil millions però la diu es que és que no se'sch on nosaltres podriem. Eh? Nosaltres no tenem eh, eh ajudar-nos com una necessitemos atats pobles que eh, una llibertat Necessitem una, necessitem una... A, a viure a nostra terra amb rugoi. Per això la, la, la i diu, no necessitem, no, no demanem eh, és que això la, la, la gràcia veus que tot com estan i tu li dius què vols i diu, no, no, tranquil, jo no necessito això, jo que necessito viva la llibertat aquí a la terra sí. i veus que amb aquestes bombes i tot això la dona i les famílies les famílies estaven a l'Arafah la, la capeta aquesta, la, la frontera entre Egipte Raf, i Arafah de Gaza i Arafah d'Egipte perquè a la història, la Gaza estava a mig estava sota l'administració d'Egipte Egipte. i ell i aquestes famílies volien tornar però no escapaven Tornava. i quan li deien està, està molt malament i estàvem tirant bombes i doncs igual, jo moriré moriré amb dignitat a meva terra no me n'he juliat fora no, no, a part que també és que és una franja que quan han ja començat els bombardejos la gent que volia fugir, fugir tampoc podia d'una un, banda a l'altra i estava sí. tot no hi, sí, hi no. no hi havia escapatòria però, I, però, més... però després que aquest que van deixar entrar el feritsgun famílies això, uh -huh. han deixat sortir ambguns famílies uh -huh. per sortir per l'objectiu això és de, de ferits i tot això però després al alguns famílies volen tornar i els egís és curiós no deixen entrar per, per burocracia, perquè fins ara avui mateix quasi de, de deu camions d'aquests grossos de medicina i tot, menjar i tot això, fins ara l'Egipte no han deixat d'entrar entrar. Mm. la fa. Què volen? Sionistes volen entrar per un altre control d'ells mm. i aquests de, l'ajuden i que, eh, que de Qatar i tot això, deien que nosaltres no això, nosaltres ficar-ho d'Egipte de i cap a Gaza per passar pel control d'aquests terroristes no, no. Hi ha una discussió sobre aquest tema i per això, dic, no sé si han tratat però dic, ahir ahir a la nit deien això aquí hi ha una altra nota també de Vila Web que porta per títol coincidència l'alt el foc d'Israel ha coincidit amb l'arribada de Barack Obama a Washington per a jurar el càrrec de president el tren que el transportava de Filadèlfia, la ciutat de Pensilvània va entrar a la Union Station de Washington 13 minuts abans del principi de l'altol foc israelià ells en diuen coincidència però no deu ser casualitat això no, no, està estudiat això sí, abans del, del del canvi de president han, tira, han fet sí. una bona mm. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. no, però eh, jo, jo estic pessimista ja dic, ah, que canvi, jo no no crec perquè els Estats Units no la persona que mane o que dius que és si ja un lobby que mane, un lobby que fa, que vul i, i el pogen, o uh -huh. Per això, mentre que encara no vol reconèixer els drets dels palestins a la seva, als refugiats que tornen a casa seva, 5 milions, no crec que hi ha pau, és que no no no mai pau. Pau que no tornen a casa seva, no hi ha pau. Es que diu un pau però no tornes So, quin, quin dret si l'ONU hi ha un dret de tot refugiar té dret a tornar a casa seva és un de rei però ells neguen i això uh -huh. so. a més el, el futur no, de del, del molts nens que han vist com han matat els seus pares dels seus companys i els diuen jo quin futur tinc no té sentit la vida no jo el que vull ser és que, que, que em donin una arma que deia, que deia això? això és massa, molt bé Pere, perquè ahir la, que Ismail ania de Hamas i del primer ministre deia deia aquesta resistència la majoria són joves de l'antifada del 2000 Clar, que, han que han crescut i diu aquest que han viscut això la injustícia que estan els inocidis de totes els pobles fa tot això i diu tranquils aquest serà l'altra resistència que posarà Clar, que diu, no. això, això no, no farà res de, de, de, de canvi tot això ha quedat eh, Desma, desmascarat. Vol dir Israel queda desmascat de la seva ètica. Dir, potser molta gent encara que pensaven però, ara la veritat ens que és. és dir, eh, no té eh no seva història és com diu i es, es, coneix, es coneixen tots. Mm -hmm. Jo vaig suggerir una un editorial un comentari editorial del diari El Periódico d'ahir diumenge. El títol era La, la falsa treva de l'estat d'Israel. Falsa treva. Sí, sí, sí. Llavors em va sorprendre. Vaig llegir el, el comentari editorial i vaig quedar espantat en el sentit de que jo coincideixo plenament amb el que deia l'editorial del periódico Llavors, si la massacre de Gaza ha servit per posar d'acord el sector d'opinió pública que representa el periòdico que no és, no és la meva opinió però la, la gent que pot pensar com jo resulta que estem d'acord amb el que està dient el periòdico és que la situació és realment gravíssima i és que és o blanca o negra o és una massacre o què és a em, em sorprèn molt quan jo em trobo així, que, que estic d'acord amb un, un diari com el Periòdic o com l'Avantguàrdia. Està passant alguna cosa que... Sí, que és, és molt in, insostenible, que, sí. fins i tot pels mitjans sí, sí. Eh, home, que sortien Zapatero o amb, amb les declaracions que ha fet, vull dir que la cosa no es pot justificar, fins i tot pels governs que no, normalment han callat, Està no clar, poden mantenir-se callats. Quedo ah. espantat quan no, no, no, coincideixo sí. amb ells. Eh, tenim una trucada ah, vale. de, de, Canviant de tema eh, Tenim en Gorca al telèfon Ah, en Gorca. El tema dels presos Hola, sí, hola què tal? Bona nit. Com anem? Bueno, molt bé vale. Què ens expliques? Bueno, en principi trucava per parlar de, de la visita que vaig fer a l'Amadeu Amadeu Caselles. Casellas Sí vale. bueno, Més que res perquè era La primera visita que feia aquest any Uh -huh. i, i bueno, també parlar una miqueta del de que havien comentat en altres ocasions quan havia anat la visita també a la comunicació amb ell que parlava de, de com estava la, la presó aquesta nova d'Abrians 2 sí. que és una presó que porta gairebé dos anys uh -huh. i en principi la consellera atura pues, havia parlat de l'avanç que, que suposava una presó d'aquesta mena perquè tenia piscina pels presos per l'estiu. Pots comptar. I, I feia la comparació amb la presó de, de, de Ponent, de Lleida, uh -huh. on allà pues, comentava que els presos es tenien que, que, que ficar aigua a sobre amb ampolles o amb uh -huh. una altra mena de, la situación porque que no no, no tan piscina y, uh -huh. y también que estaba habrían dos pues contaba and duchas dins de la propia sella uh -huh. lo cual pues bueno era todo una innovación dinsda de, uh -huh. de, de las construcciones penitenciarias ¿no? sí. y bueno él me eh, L'última visita que vaig fer l'any passat, uh -huh. doncs ja la Madeu ja em va comentar que, que estat, portaven diversos dies sense aigua, uh -huh. que li, els havien tallat a l'aigua uh -huh. i els donaven tres ampolles cada dia, tres ampolles d'aigua mineral, uh -huh. perquè fessin el, bueno, les qüestions més bàsiques de, de l'higiene i també per, per veure, uh -huh. perquè no tenien altra aigua que, que aquesta. mhm. Uh -huh. I, I, bueno, que n'hi havia una veria i que estaven intentant reparar-la, però que ja portaven, quan jo vaig estar a la visita, portaven dos dies. Mm -hmm. I no podien ni dutxar-se ni res, ni tan sols a l'aigua de la cisterna, quan un va al lavabo, pues, mm -hmm. les necessitats quedaven allà i tenien... mm -hmm. no n'hi havia aigua. Mm -hmm. I també, bueno, comentava que aquest i... Aquest hivern ha fet una miqueta més de fred i que, que això es notava que aquesta presó nova hauria de tenir calefacció a totes les, a totes les dependències i que, que mm -hmm. no era gens que en unes funcionava, en altres no, n'hi havia gent que, que tenia molta calor i gent que, que es pelava de fred. Mm -hmm. I bueno, anava comentant qüestions d'aquesta nova presó mm -hmm. I, bueno, em va comentar una, un, bueno, una informació que, que jo la desconeixia totalment. Uh -huh. Jo estava convençut que la presó d'Aprians II uh -huh. era una presó de la Generalitat uh -huh. i ell em va comentar que no, yeah. que és, és d'una empresa. Com es diu l'empresa? El nom no el recordo, però és una de les empreses de la, la Coplovich. Oh, ah, mare de Déu una d'aquestes, o guarte o Focica, o no sé, una d'aquestes, no me'n uh -huh. recordo el nom. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. uh -huh. pots contar. I, és clar, de, de repent em vaig quedar una miqueta sorprès, sí, sí. perquè sí, sí. jo vaig tenir accés a un document que parlava de, del pressupost que la Generalitat havia invertit per remoure la, la terra uh -huh. on es tenia que construir aquesta presó. Uh -huh. O sigui que, Eh, n'hi havia un diner de, uns calés que eren de la Generalitat a més era mm. un pressupost bastant elevat perquè és molt d'espai sí. molt de terreny que es tenia que remoure a la terra mm -hmm. i em vaig quedar una miqueta ací i li vaig comentar ostres, però si jo he vist això, no? Mm -hmm. i em va, em va comentar i, bueno, no t'estranyi que el terreny sigui de la Generalitat però la construcció no mm -hmm. i tingui una concessió amb aquesta empresa i em sembla, em sembla que em va dir que la concessió era per 10 anys uh -huh. i bueno això que dius, ostres uh -huh. sí, sí. estem ja com sí, sí. als Estats Units igual, no? les persones privades uh -huh. però els carcelers són funcionaris de la Generalitat o no? sí, sí, sí, sí. sí, oi? sí, sí, sí, sí. Jo, hi, jo hi vaig anar al mes de setembre i em va semblar que portaven el mateix uniforme de sempre sí, sí, sí. No, són, són funcionaris i i bé, bueno, Nibia, els dies que jo he anat aquests, aquest últim ja no he vist tanta gent, però l'últim de l'any passat uh -huh. vaig veure molta gent d'empreses, de, de, de diferents empreses, uh -huh. que eren de manteniment. Yeah. I bé, bueno, sembla que, que quan plou entra l'aigua per molts llocs, tenen uh -huh. que ficar galledes perquè l'aigua no entri dins de les celles i... Mm -hmm. I, bueno, que, que estan amb qüestions d'infraestructura de, molt deficients, yeah. perquè no la, la construcció no ha sigut la que segurament està... per, eh, per la inversió que han tingut no ha sigut la construcció mm -hmm. que, amb la qualitat que, que s'ha pagat. Mm -hmm. I, bueno, estaven moltes empreses per allà, diferents d'aquestes de, de, de tecnologia, per suposo que per la qüestió de les càmeres, però també estava la, la d'electricitat, de perquè habitualment sembla que, que tenen talls de llum uh -huh. i es queden sense llum. Uh -huh. I em va comentar que, que havien passat tot un dia sense, sense, sense llum. Sí, sí. I és clar n'hi ha molt d'operaris, uns parlo de l'aigua, uns altres parlo de la llum... Sí, sí. I, bueno, per, i per altres deficiències de, de, de la mateixa construcció, perquè diu que amb, amb la humitat per les filtracions de l'aigua, doncs els, els sostres que són de pla dur, doncs que de tant en tant escolten un soroll molt gran i és que s'ha caigut part d'un doncs, bueno, uh -huh. sostre que és de pla dur. Uh -huh. S'ha podrit i uh -huh. ha caigut. No? Fa un moment estàvem nosaltres aquí a la ràdio parlant de mig milió de persones a la Franja de Gaza, que no mm. tenen aigua, que no tenen llum, mm. estaven parlant de 4.000 cases que tenen tants desperfectes que ja no, no s'hi pot evitar, sí, i ara sí, tu sí. ens estàs explicant sobre un col·lectiu de persones que no està a la Franja de Gaza, sinó que està a 25 quilòmetres de Barcelona, sí, sí. i que es troben sense aigua, sense llum, i que quan plou es mullen. Sí, sense, sense un conflicte, diguéssim, armat. Sí, no, no està clar. Sense està cap clar. invasió, són... I, efectivament, estan, segurament no, no, no són les mateixes condicions, però que sí que les, aquestes necessitats elementals ni uns ni els altres les tenen, no? Uh -huh. clar. Eh, I, i bé, bueno, va, vam estar entre les comunicacions, aquí a Brians dos, eh, en comptes de 20 minuts, o 25 o un quart d'hora, com en altres llocs, uh -huh. és de 50 minuts, uh -huh. perquè junten les comunicacions per un dia, amb uh -huh. la qual cosa només tenen la, la comunicació un dia uh -huh. a la setmana. Sí. Però bé, en aquest temps, dóna, eh, es temps està bastant bé perquè et dóna temps per parlar de moltes coses, no? Sí. I bé, bueno, jo el vaig veure que estava molt, molt recuperat a la vegada de fam, uh -huh. I, i bueno, com sempre molt, molt entusiasmat per uh -huh. continuar amb, amb la lluita que porta, uh -huh. em, em va explicar que el director i el subdirector li van cridar l'atenció. Bueno, uh -huh. no li van cridar l'atenció, li, li van demanar si podien parlar i aleshores eh, van anar a un lloc ací més apartat i li van comentar que, que Bono que estava fent un esscrit de que parlava de la Montserratura precisament, uh -huh. per allò de les tortures dels Mossos, sí. i que, que bueno, que això... Pues que els estaven cridant l'atenció. Uh -huh. I aleshores, doncs pues bueno, la mare li va dir, que jo no tinc per què callar-me en aquesta situació. Eh, uh -huh. A les persones ha passat allò de, allò de el al motí de Quatre Camins, uh -huh. eh, i heu donat la vostra versió, sí. i no no s ha escoltat gaire la versió de les persones que uh -huh. estaven preses per del motí uh -huh. i nosaltres no, no, no, no us cridem l'atenció ningú es pot feure callar vosaltres i, i a mi sí que em voleu feure callar uh -huh, uh -huh. i el que jo dic, el que, que estic dient no és la meva versió, és el que surt en les càmeres oh, clar. que el que vosaltres dieu és la vostra versió, no és el que diuen les càmeres, perquè les càmeres que van enregistrar per tal motí pues no, no, no es veu res de, de, les, de, de les amenaces, la, la violència que, que ells van comentar. Uh -huh. I, I, bueno, uh, sembla ser que al final pues, li van dir bueno, hombre, no te pongas así, Amadeu, solo era, pues eso, decirte que nos llamaban la atención, i bueno, uh -huh. pues uh, si voleu, trenquem el pacte aquest que tenim de d'estar tranquils, però jo no, no em tinc per què callar aquestes qüestions ah, clar. i bueno, aleshores van van deixar córrer la, la qüestió i van dir no, bueno, no passa res, no passa res uh -huh. i se'n van anar no? i bueno, l'Amadeu va aprofitar per comentar lis també que portava ja molt de temps intentant que entressi una doctora del carrer sí. per fer-li un reconeixement per la vegada de fam uh -huh. perquè una metge internista que va li va fer un reconeixement eh, ja dies després de, de la vaga quan ja estava àbrien 2 uh -huh. es va donar que l'estaven donant una medicació que no era l'apropida uh -huh. i que que no, no l'estava eh, que no li anava bé i aleshores li va canviar la medicació uh -huh. i sembla que amb aquest canvi de medicació s'ha pues, trobat molt millor millor'amaeu well, i bé. bueno em comentava que ja n'hi havia pastilles que deixaria de prendre-les perquè no volia, uh, eren pastilles que semblaven una miqueta fortes i que no volia continuar amb aquestes pastilles uh -huh. i que, bueno, que continuaria a la qüestió de les vitamines que li estaven donant uh -huh. i, i, bueno, l'ISBAF feia a aquests responsables aquesta, aquesta notació de que que portava temps intentant que entressi i li van dir, ah, però si això no és cap problema i bueno, no és cap problema però t'ho dic a tu tu em dius que parli amb l'expectora metge parlo amb l'expectora metge i em diu que parli amb tu i tu amb ella i, amb, i ella amb tu i no us poseu d'acord vosaltres i aquesta doctora ja porta temps que no, que no ha entrat Bé, Gorka sí. haurem de deixar-ho per més endavant deixem-ho aquí si et sembla el Molt bé. tema, gràcies per per explicar-nos-ho uh -huh. eh, i continuarem en contacte si D'acord vale, Bona nit, molt bé, bona nit. Salut, salut. Salut. Salut. salut I abans estàvem parlant de Palestina i ens ha quedat eh, pendent també llegiu un, un escrit que va ser tu, Gemma que a mi em va, em va semblar molt aclaridor de molts temes que no surten als mitjans de comunicació i que no han sortit ara estàvem també llegint aquesta, aquest format de diari Uh -huh. eh, que és, eh, és, es diu dius tiulaAturemu uh -huh. eh, del gener nou, 40 mil exemplars de distribució gratuïta uh -huh. i és una publicació de suport al poble palestí i del boicot a l'estat d'Israel. Uh -huh. És un monogràfic que s'ha repartit aquesta setmana juntament amb el Semenari la Directa. un doncs moment interessant perquè està per exemple a de Barcelona, mà, per de Barcelona sí. Doncs m'ha agradat el... Aquest... De l'aturar amb guerra, aquest? Sí, sí, no. sí aquest... S'ha aquest... repartit amb aquest seminari La Directa. Venia distribuït amb els mateixos sobres per correu. Ah, bé. Sí, sí. Doncs aquí eh, ressalten eh, un, uh, una frase d'una entrevista a Salam Almas Lamani que és presidenta de l'Associació Catalana de Palestins, i diu, només el racisme contra els aros Àrabs pot explicar que la desproporció de víctimes no es tingui en compte. Uh -huh. Jo diria la desproporció de víctimes, també la desproporció de, de mitjans de, de, de, de, per defensar-se, la desproporció de, de, la, de, la, de la força d'uns i altres, i tot plegat explicat amb molt, masses coses per les notícies com una guerra de, de que uns ataquen i els altres també. Uh -huh i és absurd posar aquest argument és, és tan, tan insultant perquè les víctimes parlen i la destrucció de, de Gaza parla per si mateixa no es, no es pot buscar l'excusa de que tiren coets artesanals contra la, la massacre que s'ha fet vull dir, no, no es pot parlar d'un conflicte bueno, a, més a més això per a de... si l'ONU diu qualsevol poble ocupat té dret Defender, a defensar-se a defensar-se i resistència. Doncs, eh, més més, com ho diéia iansa, però sabem que a Gaza quasi la meitat són refugiats palestins de, de Palestina 48. Doncs, això és és crime de guerra, vol dir, expulsar de casa, saber àrabes en per, per, per liquidar-lo, doncs això uh -huh. demostra que el, el, la la relació del mentalitat sionisme i nazisme i il fascisme, vol dir, no, no. tots igual no hi, ha, no hi ha diferència i la complicitat de complicitat... molts mitjans eh? Sí, sí. Eh, eh, que deiem també la setmana passada i que han continuat les, les... jo penso que la, la mala, les males utilitzacions de les paraules perquè estan seguint el discurs de, de la versió oficial dels, de l'exèrcit israelià ha estat massa sovint l'hem sentit a TV3 l'argumentació de que han, ens han atacat, hem contestat eh, eh, ara l'exèrcit entra en la tercera fase, i tot anar seguint tot el llenguatge que els hi passa l'estat d'Israel, a les trilants cadenes i que no s'han qüestionat i que l'han dit tal qual. Vull dir, estan fent el, el, el còmplices, sí, sí. estan fent el joc. El, el discurs de, de, de legitimar l'atac, perquè els d'Israel, doncs, que havia d'atacar, perquè ens estaven tirant quets, tot aquest argument. <coughs> Però és sí. que entre la gran premsa diària, jo només he vist un diari, un sol diari, que estigui dient coses amb, amb realisme de veritat, i és el diari Gara. El dia 13, Gara. El Gara el fan al, al País Basc, ah és aquest diari ah, sí. abans es deia Egin, ara es diu Gara és l'únic ah. diari de l'estat espanyol que tradicionalment ha defensat els presos, ha defensat els oprimits i ara està defensant els palestins aquests dies hi havia un article el dia 13 passat d'un home que es diu Iñaki Hill de San Vicente vaig estar amb ell el mes de devia ser el, el juliol el juliol passat que va venir aquí a Girona a explicar com veuen la política els bascos. I ara he vist aquest article seu en el Gara, i el que havia a dir és que, que ens hauríem de recordar dels anys 30, la guerra civil provocada pel general Franco contra la Segona República Espanyola i recordar quina, quina era l ajuda que de veritat servia. I diu, les brigades internacionals que eren composades per Homes i dones que venien aquí Des de terres molt llunyanes Des d'Amèrica, des d'Àfrica Venien aquí a defensar la República Espanyola Amb les armes a la mà Per parar en Franco El Mussolini i el Hitler Que enviaven la seva gent a defensar El feixisme Diu, doncs ara El que necessiten els palestins És que els hi enviem armes I homes per defensar La terra palestina Enfront dels exèrcits que ocupen és l'única veu que he pensat i que aquest està parlant clar. Això és el que s'hauria de fer. I aquí tinc el Gara del divendres passat. Un article d'opinió que en diuen Foro Antiimperialista Gassa, un nou capítol de la resistència àrab. Aquest està fet per una tal Inge Ingo, Ingo Nibel que és col·laborador de Gara i que escriu des de Beirut donen veu a la gent de Beirut llavors hi ha un petit paràgraf que diu Mukabama és una nena libanesa de dos anys i mig de ulls foscos i cabell rissat va néixer el dia 26 de juliol del 2006 el dia en el què el secretari general de Hezbollah Hassan Nasrallah va declarar la victòria de la resistència libanesa sobre l'exèrcit més poderós de la regió el de l'estat d'Israel recordant aquest triomf i aquell històric dia els pares varen posar-li per nom a la seva filla Mokawama que significa resistència en àrab Mokawama sí, bueno, doncs sí, sí. és l'únic diari que publica aquestes coses i que et fa sentir sí. que la causa palestina és teva també tot l'altre fa, fa, fa, falta periodistes així els diaris oh, clar, aquí oh, clar, imatges oh, de comunicacions de tele també pues això. Eh. Sí, si no ens ho diuen d'una manera que nosaltres ho puguem haver viscut sembla que no ens sembla sempre allunyar però si la gent claro. eh, que poda, es pot recordar de com va funcionar la resistència contra Franco és realment és, és aclaridor què claro. podem fer no? a vegades veient això és, és si vols, eh, ahí vam fer a Vic, eh, també una concentració, a la plaça cap a les 6 i, bueno, vivia perquè eh, hi havia molta gent vivia molt sense informació, no, molta gent no sabien que teníem això, perquè eh, hi via la l'amiga de Biodiverses eh, i un noi, un noi es diu Manuel, aquest noi es, treballava al refugiats eh, palestins a Livan i a Síria també uh -huh. ha parlat bé, ha parlat una mica ara si vols llegiré el, el manifest que, que he llegit jo mateix eh? vale. i després als últims minuts jo tinc el tema de la, del gas el gas de Rússia i Ucraïna que volia tocar doncs vale. ràpidament els actuals atacs militars a la franja de Gaza per part de l'exèrcit israelià, israelià amb la complicitat de la comunitat internacional no se'n redueixen en una simple estratègia per derrotar el govern de Hamas i el seu braç armat. Tampoc es tracta d'una operació per protegir els colons sionistes que viuen a prop de Gaza, contra el llançament de Qaeda Qassam. Tot plegat només és un punt més de l'estratègia d'Israel per dur a terme la seva política de neteja ètnica i expulsió de la població palestina. Mentre aquest estat dur a terme el seu pla, la comunitat internacional té entreposat un bloqueig inhumà a la França de Gaza com a resposta al resultat de les eleccions més democràtiques al pròxim variant, celebrada a Palestina el passat 2006, que la victòria va ser per Hamas. La Unió Europea, inclús l'estat espanyol i governs govern català, va tallar en xec totes les ajudes econòmiques que sustentaven l'economia d'aquest territori, així com també ha estat permetent que tots els passos de sortida i entrada, de la franja restant tancada, impedint la llibertat de moviment de la població. Així doncs, la franja de Gaza s'ha acabat convertint a la presó més gran del món i amb un camp de concentració d'un milió i mig de persones. I ells, l'ONU, l'Unió Europea, els Estats Units i alguns governs àrabs, no són complices. Ara, davant d'aquest genocidi que s'està produint, llançant armes tan destructives que atrocegen el ser humà, es neteja la cara enviant ajuda humanitària. Membres del govern català i partit polític assisteixen a la manifestació mentre continuen mantenir acord de col·laboració amb l'estat d'Israel. El poble palestí, com qualsevol altre poble, té dret legítim a la resistència enfront de l'opressió. No es tracta d'un conflicte entre religions, sinó d'un conflicte polític i d'ocupació. Davant d'aquesta premissa tenim clar que continuarem al costat del que prefereixen morir amb dignitat que no viure en Juniat. La solidaritat és la nostra millor arma, visca per l'estima lliure, visca la resistència, visca la por per tot el món, però sense justícia no hi ha pau. I així la lluita continua. I la lluita continua, sí, sí. Doncs deia que ja aquest conflicte amb el gas, cap allà a l'est d'Europa, uh -huh. que implica d'entrada l'estat de Rússia, la federació russa en diuen, l'estat d'Ucraïna, i sembla que està tenint un desenllaç això. em sembla que tu Pere has estudiat una mica la manera com aquest tema surt en els mitjans de comunicació no? bona nit Pere Fernández eh, <laughs> nit. se sent el teu micro? em sembla que no sí. Toca... Hola? Hola. Si, se sent. si no agafaràs si no agafa aquest, eh? aquest no aquest no va vine aquí, vine aquí. Pere, va. Ara, ara sí, ara sí, sí. Vale. Vale. Vale. Entonces, no, estaves mirant aquest tema i jo pensava sí que és veritat que jo sóc molt prorrus també és un defecte que tinc mm. I, i sí que és veritat que jo veia que tota la, tota la propaganda que arribava a les televisions d'aquí doncs era molt antirussa com si fos el culpable, l'amo del gas de, les, de la tercera part de tota la reserva del món de gas, està a Rússia doncs l'amo, aquest amo no li deixen, diguéssim, que no li donen el permís aquí perquè tanqui l'aixeta si vol o no <coughs> i ho havia parlat i, bueno, semblava que la gent assumeix, i també és el mateix cas del Palestina, o sigui, assumeix el que diuen i no, no ens planteixem res. El tema és que jo tenia aquesta idea i, al cap de dues setmanes o tres que dura tot això, avui la televisió, doncs jo diria que fent una mica d'honor a la veritat, sent una televisió anti-russa, o molt pro-capitalista, d'Europa, també, de més anar a favor de nosaltres, per doncs, s'han atrevit a dir molt petit que els russos obren la xeta del gas, però volen observadors, así, eh? Observadors europeus, però també amb la condició de que comparteixin econòmicament tots els gastos que comporta, digués entre cometes, jo ho entenc així, eh? El robo que fa Ucraïna del gas. Uh -huh. o sigui, obliga volen uns subser un subserredors del que està passant amb el conflicte que és l'acord segurament amb Alemanya però volen que comparteixin la despesa que tenen els russos per culpa, diguéssim, de que per culpa, perquè el gaseducto passa per Ucraïna uh -huh. és, aquest, és una notícia i, i tu volies dir-hi alguna oh, cosa sobre no, això jo, és, és això, jo, uh -huh. jo sé que ell s'ho ha estat mirant aquests dies però llavors es pot dir que hi ha alguna diferència entre el Putin la responsable de l'estat d'Ucraïna l'Angela Merkel Home, sí, de... hi ha una, de, una, una diferència molt bèstia, amb les reunions la presidenta d'Ucraïna és guapíssima i nava de punt on blanco sí, està molt, molt bé, i és veterana eh? no, no parlo d'una joveneta, però molt bé és la diferència que hi ha amb el Putin uh, la diferència que hi ha, el Putin què és? Un xurisso capitalista no? perquè fa poc que són capitalistes mm. bueno, ah, fa 20 anys sí. d'acord, però ho dir jo és el que explico jo vaig al mercat i el venedor de la, de la parada pot vendre el preu que vulgui uh -huh. vull dir jo, jo veig això, uh -huh. però que penso que, el que esta, els que estan sent honrats són els russos en aquest tema, uh -huh. i els que no estem sent honrats són, són els capitalistes, la resta d'Europa que... Occident sí, que volem el gas el, volem un gas que ens venen uns altres però que no és uh -huh. però volem, volem ficar el preu i tot vull dir que això i, i parlo moment. també de la manipulació i de la manera com es diuen les coses, aquest tema però el de Palestina igual, perquè és el que deia la setmana passada jo, el de Palestina igual o sigui, és que avui en una conversa de bar una persona molt informada deia a la resta que els nostres enemics són els àrabs, deia Perquè perquè diuen, són els que han ficat la bomba a Madrid, i, i deia que s'han intentat ficar i deia que han intentat ficar la bomba al metro de Barcelona també, i a Anglaterra i clar, i les Torres Bessones, sí això ho dius, segons qui ho diu, dintre d'un bar segons quines hores no, però és que doncs per la això corre per la tele també es fa això d'una altra manera més sutil però també amb molts uh -huh. temes uh -huh. bueno. no, jo també aquests dies trenent una canya a la barra del bar he tingut més d'una situació com aquesta uh, a Torelló, que ja la vam explicar el dilluns passat al programa a Vic el dia següent, el dimarts el dimarts de la setmana passada estava per a la plaça i en aquell moment feien el, les notícies del migdia i es van veure els efectes d'un de, dels bombardeixos sobre Gaza City i va fer una explosió molt gran es va veure que queia una casa de cop bé, doncs allà darrere meu hi havia un home un home i una dona, una parella i l'home es va fotre a riure quan va veure l'explosió va dir mira com els hi foten i va, va començar a riure fort, eh? Sí, el que passa és que jo no em vaig atrever a dir res perquè ja hi havia altra gent i tothom més o menys va contemporitzar llegeixo titular sobre això d'aquest eh, suplement de la, del seminari directe uh -huh. de solidaritat en Palestina el, un titular d'un article la solidaritat en Palestina assenyala també el filocionisme català Uh -huh. vull dir que aquí hi ha un article que justament parla filocionisme català de... oh, però que el diari avui el diari avui que es va publicar per primera vegada a l'abril de 1976 i que el vam rebre com una, com una mostra d'alliberament és terrible el sionisme del diari de doncs... l'avui una cosa brutal aquí brutal. s'acaba el temps bona nit a tothom va. salut bona nit. Bona nit. Bona nit a tots. Més enllà de la innocència... <susurra> Còctel contrainformatiu.